і чотирисекундними шаровими розмовами. Хочу мати тебе, що говорить із дзеркала. Хочу наробити твоїх ляльок, вуду і щодня снідати хлібом, замішаним на твоїй крові. Закушувати сіллю з висушених сліз твоїх вишуканих. Кокаїном таритись із твоєї лімфи. Загортатися у вологе простирадло з твого епідермісу. Кохати тебе доти, доки з дірок у твоєму тілі не попроростають мовчазні, гостроголові люди, що мріють вічно повертатися. Я хочу тебе. Хотіла тебе вже тоді, як ти був зародком в утробі жінки, що говорила нечуваною мовою. Хотіла тебе, сама ще не ставши зародком, бачила все наперед через темряву і порожнечі, порожнини, пустки, вакууми, бо знала, що у тих вакуумах, порожнинах, порожнечах, пустках маєш з'явитися ти. Татарам пам-пам, поріздву, днина шоста. Бачу перстені із заплющеними очима. Шукала нам перстеню цілісінький день, нічого не втрапила, усе лиш затрахало. А потім у вісні, моєму, ти здираєш персня зі своєї руки і кричиш «Ні, ненавиджу це, особливо на цьому пальці». А відтак я п'ю жадібно коньяк «Хеннесі» з білих пластикових стаканчиків, час від часу плутаючи «Хеннесі» з чиєю слиною чи просто із водою. Здався мені той перформанс, така от собі кітчувата ідейка, а спатоньки спокійно не дає. Ти типу розказую всім. Хочеться твою і не лише, бо піддослідних буде кілька. Реакцію прослідкувати і на відео зафіксувати. Реакція на попит. Попит на пропозицію. Шлюбну ж, звісно. І все має бути, як у кінах американських. серйозно і врочисто. Ресторан, оксамитове пуделечко чорне чи червоне, обручка в ньому і інтро. Мені треба сказати тобі щось дуже важливе. Слова ти типу подаються важко. Ну і тоді вже, ясен пень, фіксувати інтонацію твого «но», коли ти вже його нарешті вимовиш. Думаю, інтонеми П'єра Делятра обісеруться заздрощів, інтонаційних переливів твого «но» Стане явно не на одну синтагму. Отак я собі мріяла. А потім підняти очі театрально до стелі, аки до неба, і прозітхати. Ти бачиш, Боже, я намагалася. А потім уже й тобі сказати, що то був лише перформанс. І що твою заточку перекривлену ми використаємо в кліпі. А все про все я ще й викладу у текстах хе-хе. Головне, щоб ти відразу не погодився, але то виключено. Комплімент. Хіба би плитою тебе по голові ударило? А я ж твоя протекшн. А відтак, скандинавська квітко, кого я хочу надурити? І не страшно тобі почути правду, питає Кася. Но я, в принципі, і так ту правду знаю. Але одне діло знати, наприклад, що Голодомор 33-х років, мав місце як жахливий геноцид а інше чути про ще щодня у нових подробицях і з новими світлинами ото таке отже мій перформативний план чистісінький тобі жіночий мазохізм з одного боку на нього тягне з іншого боку здорове бабське виживання питає ну на біса то тобі живеш собі кохає він тебе дурепо Сиди на печі і радуйся, тільки ж я не баба, я бабка, бабка мертва голова, і я люблю гострі відчуття. Хочеться прослідкувати саме за своєю реакцією на твою квітковідмову. Хочеться вискочити тієї миті з тіла і спостерігати збоку, як воно скручується в жалюгідних корчах, як намагається не видати того назовні як у голову з усіх усюд водночас пруть сто тисяч мам і скрижуть. Я ж тобі казала. Ой,